A kegyetlen hadjárat Hárvics A hajóárbócok körül repkedő lármás sirályok a tenger sodorta hulladékot lesték. Az orvell és a sztórfolyók torkolatában, a hajóhad előtt már felbukkant a hárvicsi kikötő, a fából készült gát és az alacsonyházak sora. Két könnyű hajó már kikötött az ijászok egy csapatával, akiknek a környék nyugalmát kellett biztosítaniuk. A partokat látszólag nem őrizték. A rakparton némi kavarodás támadt. A tenger felől közelgő vitorlák odavonzották a lakosságot. De a partra lépő katonák láttán mindenki elmenekült, majd megnyugodva ismét összeverődött. A királyné hajója, csonka vitorla rudján a francia liliumokkal és az angol oroszlánokkal hímzett hosszú árbót szalaggal, sebesen siklott a hullámokon. Tizennyolc holland gája követte. A fedélzet mesterek utasítására a legénység bevonta a vitorlákat és a hajótestek oldalából, mint hirtelen szétterülő szárny tollak, hosszú evezők bukkantak elő, hogy a kikötésnél segét kezdenek. Anglia királynéja a hátsó hajóbástyán állva figyelte, miként tárol ki előtte királyságának partvidéke. Mellette tartózkodott fia Edward Herceg, Kent grófja, Lord Mortimer, Jean de Huyna úr, és még néhány angol, meg holland, nagyúr. Roger Mortimer szökése óta most először vetette le fekete ruháját. Nem a zárt sisakos harci páncélt viselte, csupán a könnyű harci öltözéket, a rostély nélküli sisakot a hozzáerősített sodrónygallérral. Lánt szemekből kovácsolt páncélinge felett a címerével díszített, Vörös, kék, harci köntős lebegett. A királyné öltözéke is hasonló volt. Keskeny, szűke arcát, acél acélsodrony szövet keretezte. Földet seprő szoknyája alatt, láncszemekből álló térd és lábszár védőt hordott. Akárcsak a férfiak. A fiatal Edvárd herceg ugyancsak harci meszt öltött. Az utóbbi hónapok alatt nagyot nőtt és férfiasabb lett. A sirályokat figyelte, mintha csak ugyanazok a reketten víjogó, mohócsőrű madarak lennének, amelyek a máztorkolatában az induló hajóhadat követték. A madarak hollandra emlékeztették, de minden egyéb, a szürke tenger, a rózsaszínű uszályú hullámokkal árnyalt szürkeig a közelgő kikötő apró téglaházai, a Hárvics mögött elterülő zölden hullámzó lagunás vidék, mintha csak összefogott volna, hogy a holland tájakra emlékeztesse. De ha történetesen egy kő és homok sivatagot látott volna a lángoló nap alatt, az is a maga mögött hagyott Brabantra, Ostravantra, Hainau földjére emlékeztette volna, Éppen a vidék különbözősége miatt, mert Edward nagyúr Akvitánia hercege és Anglia trónjának, trónjának várományosa, nem egészen 15 évesen, szerelmes lett Hollandba. Idézzük fel, hogyan is történt mindez, és milyen fontos események rögződtek meg az ifjú Edward emlékezetében. A ma kora hajnaltól kezdve, amikor a váratlanul betoppanó Dártoánagy úr fellármázta a palotát és titokban kellett menekülniük Párizsból, ét-nappal éve vágtattak, hogy mielőbb elérjék a császárság területét. Végül sikerült eljutniuk ösztást Bersikört úrhoz, aki feleségével együtt szíves örömmel fogadta az angol királynét és kíséretét. Miután a váratlan vendégeket elhelyezték a várban, és lehetőség szerint ellátták őket, de Berszikört úr nyeregbe pattant, hogy fővárosába, Valencienbe vágtatva értesítse a jó Guillaume grófot, akinek felesége Isabella királyné unokatestvére volt. Guillaume gróf öccse, Jean de Hainau már másnap jelentkezett. Ez a hajná úr furcsa ember volt, de nem külsőre, hiszen tisztességes volt a termete. Erőteljes, testén kerek arc ült, kerek szemmel, kerek orral, a kurta szőke bajusz felett. Viszont roppant különös dolgokat művelt. Mert amint a királyné elé lépett, tüstént fél omlott a kőpadlón, és tenyerét szívére szorítva harsogta. Íme, hölgyem, itt van felséged lovagja, aki kész meghalni önért, még akkor is, ha az egész világ felséged ellen fordulna. Minden képességem latba vetem, hogy felségedet és nagy uramat, a fiát, barátjaik segítségével visszakísérjem tengeren túli országukba, Angliába. És mindazok, akiket majd felkérek, ugyancsak életüket teszik fel erre az ügyre, és ha Isten is úgy akarja, elegendő fegyveresünk lesz. A királyné, hogy megköszönje a váratlan támogatást, olyan mozdulatot tett, mintha le akarna térdelni a férfi előtt, de Jean de úr megakadályozta ebben, és két karjába zárta. Magához szorította, majd arcába fújtatva folytatta. Ne adja Isten, hogy Anglia királynéja valaha is meghajoljon bárki előtt. Vigasztalódjék, úrnőm, és nemes fia is, mert amit ígértem, azt állom. Lord Mortimer megnyúlt arccal nézte a jelenetet. Úgy találta, hogy Jean de Heineau úr kisé túlzott buzgalommal ajánlja fel kardját a hölgyek szolgálatára. Valóban, ez a férfiú határozottan lansz előttül képzelte magát. Ugyanis váratlanul kijelentette, hogy nem merészelné az éjszakát egy fedél alatt tölteni a királynéval, nehogy hírbe hozza mintha észre se vette volna a királyné körül forgolódó, fél tucatnyi nagyurat. Elégedetten indult a szomszédos apátságba, hogy nyugovóra térjen, de másnap már korán reggel, mise és áldomás után visszatért, hogy a királynét és kíséretét Valencienbe vezesse. Ó, milyen kiváló ember volt a jó Guillaume gróf! aki feleségével és négy leányával egy fehér kastélyban lakott. Hogy a gróf meg a grófné milyen boldog házas életet él, az meglátszott arcukon, és kiérzett minden szavukból. A fiatal Edvárt Herceg, aki kora gyermekségétől kezdve oly sokat szenvedett szülei viszája miatt, Csodálattal eltelve bámulta ezt a mindenben egyetértő, jóságos házas párt. Milyen boldog lehet hajnau négy fiatal hercegnője, hogy ilyen családban született? A jó Guillaume Gróf ugyancsak felajánlotta szolgálatait Izabella királynénak, ha kevésbé cikornyás szavakkal, mint öccse, és kikérve többek tanácsát. Mert nem akarta magára haragítani a francia királyt, vagy a pápát. Jean de Hainaut gróf viszont fáradhatatlanul tevékenykedett. Levelet írt minden általa ismert lovagnak. Becsületükre és az iránta érzett barátságukra hivatkozva kérte őket, hogy csatlakozzanak vállalkozásához és fogadalmához. Annyira felkavarta Hainaut, Brabantot, Zélandot és Hollandot, hogy a jogi jomgróf aggódni kezdett, hiszen Jean úr az ő tartományainak egész hadseregével és lovasságával készült hadjáratot indítani. Mérsékletre intette öcsét, de az hallani sem akart ilyesmiről. Bátyám, uram, mondotta, én mindenképp csak egy halált hallhatok, ez a halál pedig a mi úrunk akaratától függ. Én megígértem a nemes hölgynek, hogy királyságába kísérem. Ezt az ígéretet beváltom, még ha bele is pusztulok, hiszen minden lovagnak lojális képességei szerint haladéktalanul segítségére kell sietnie a hozzá folyamodó előzött, vigasztalan hölgyeknek és szüzeknek. Jó gíjom a kincstára miatt is nyugtalankodott, Elvégre neki kell majd fizetnie a páncélt öltött zászlós urakat. De Lord Mortimer végül megnyugtatta, hogy a Lombard bankok elegendő pénzt adnak, ezer láncsás lovak kiállítására. Csak nem három hónapot töltöttek Valencienben. Királyi udvartartás közepette, mi alatt Jean de hajnau napról napra újabb szövetségesek csatlakozásáról számolt be, Minnyáján egyetlen nagy családként zarándokoltak a Zéburgi templomba, Szentdrón erekéhez, amelyek igen nagy becsben álltak, amióta Guillaume gróf nagyapját a veseköveivel kínlódó Zsanda kigyógyították betegségéből. Guillaume gróf négy leánya közül a második Filippa tüstént megtetszett az ifjú Edward hercegnek. A vöröshajú gömbölyű, szeplős, széles arcú és már is pocakos leányzó, derék kis valóá volt, némi braban beütéssel. A két fiatal korát tekintve tökéletesen összeillett, mégis sokan csodálkoztak, hogy a szófukar Edward Herceg, ha csak tehette, ott sürgölődött, a kövérkés Filippa körül, és órákon át szüntelenül beszélt hozzá. Vonzalmát természetesen mindenki észrevette. Ha a hallgatag egyszer megszólal, képtelen a további színlelésre. Izabella királynő és grófja gyorsan egyességre jutott, gyermekeik eljegyzését illetően, akik oly nagy hajlandóságot mutattak egymás iránt. Izabella így megszilárdított egy nélkülözhetetlen szövetséget. Hajnau grófia pedig annak reményében, hogy leánya egy napon Anglia királynéja lehet. Immár szívesen kölcsön adta lovagjait. Bár második Edvárt kifejezetten megtiltotta fiának, hogy beleegyezése nélkül eljegyezze vagy eljegyeztesse magát. A diszpenzációt már is megkérték a szent atyától mintha valóban a sors rendeltetése lett volna, hogy Edvárt Herceg egy való átvegyen nőül. Három évvel előbb apja visszautasította Sár Nagyul legfiatalabb leányainak egyikét, akit feleségül ajánlottak fiának. De ez a visszautasítás szerencsésnek bizonyult, mert most ugyanaz a fiatalember Frigyre léphetett, ugyanannak a sár nagyúrnak az unokájával, aki íme megtetszett neki. Edvárd herceg számára a hagyárat azonnal új értelmet kapott. Ha a partra szállás sikerül, ha Kent nagybácsinak és Lord Mortimernek a hajnaurokon segítségével sikerül elkergetni a gonosz deszpenzéket, ha helyüket ők foglalják el a király mellett, akkor apja kénytelen lesz beleegyezni a házasságába. Egyébként most már senki nem zavartatta magát, ha apja erkölcseiről esett szó a fiatal ember előtt, aki elborzadt és iszonyodott. Hogyan tehet ilyesmit egy férfi? Egy lovag, egy király az udvarához tartozó nagyurak egyikével. A herceg megfogadta, hogy ha egyszer rákerül az uralkodás sora, Soha nem tűr el hasonló ocsmánságot bárói között. És filippája oldalán mindenkinek megmutatja, hogy milyen egy férfi és egy nő. Egy király és egy királyné igazi, szép, hűséges szerelme. Ez a vaskos, vörös, kövér és már is erősen asszonyos teremtés, akit az egész föld kerekén a legszebb kisasszonynak látott, nagyon megnyugtató hatást gyakorolt Akvitánia hercegére. Így aztán a fiatalember a szerelem jogán indult győzelemre, és ez elaltatta fájdalmát, hogy tulajdon apja ellen kell háborúznia. Három hónap telt el ilyen boldogságban, vitathatatlanul a legszebb időszak Edward herceg eddigi életében. Az önmagukat henújereknek nevező hajnaúi lovagok a mászmenti doldrechtben gyülekeztek. Ebben a csatornákkal, vízmedencékkel, furamód keresztül kasulszelt, csinos városban, minden földút egy-egy vízi útban folytatódott, és a tengeri hajók, valamint a folyókon közelgő laposfenekű, vitorlanélküli deregjék a templomok előtti tereken kötöttek ki. Az üzletekkel és gazdagsággal zsúfolt belvárosban, a rakpartokon, gyapjú bálák és fűszerekkel teli ládák között lépkedtek a nagyurak. A vásárcsarnokok környékén a friss és a sózott hal szaga terjengett. A tengerészek meg a teherhordók az utcán majszolták, a szabad ég alatt sütött, szép fehér nyelvhalat. Olyan forrón, ahogy a serpenyőből kikerült. És mise után, amikor a téglából épült, Nagy székes egyházból kitódult a nép, Szájtátva állt a házak tövében zajló, Soha nem látott harci felvonulás láttán. Az imbolygó hajó árbócok magasabbra nyúltak, mint a háztetők. Mennyi idő, energia és mekkora hangerő kellett, amíg a hollandus facipőkhöz hasonló kerek-tömzsi hajókat megrakták a lovagok felszerelésével. Nehéz ládákkal, vértekkel, élelemmel, konyhaeszközökkel, kemencékkel, bandériumonként egy-egy patkoló kovács és üllőkkel, fújtatókkal, kalapácsokkal ellátott száz emberrel. Utánok behajózták a hatalmas flandriai lovakat, ezeket a nehéz, széles patájú, a napfényben szinte piros lón, sárga szőrű, halványabb és lengősörényű, izmos, sejmes hátú, igazán lovagok alá való lovakat. Rajtuk aztán elfért a magas kápájú nyerek. Elbírták az egész testüket befedő díszes páncéltakarót és nyugodtan rájuk ülhetett egy vasba lovag, hiszen csak nem négyszáz lív súlyt tudtak vinni vágtában. Mint hogy Jean de Hainau ígéretéhez híven ezer lovagot gyűjtött össze, ezernél több lóra volt szükség. A lovagokat fegyvernökök, apródok és csatlósok kísérték. Gerald Ászpajé lajstroma szerint összesen 2757-en kaptak zsoldot. A hadjáratban résztvevő nagyurak szállását a hajók hátsó bástyája alatt rendezték be. Szeptember 22-én kihasználva a napi egyenlőségi szeleket, felvonták a vitorlákat. Egy teljes napig hajóztak a mászon és holland gátjai előtt vetettek horgonyt. Az árbócok körül víjogó sirályok keringtek. Másnap a hajó had megindult a nyílt tenger felé. Az idő szépnek ígérkezett, de este felé oldalszél támadt, amelyel a hajók csak nehezen tudtak megbirkózni. A hatalmas hullámoktól szántott vizen az egész sereget rosszul lét és félelem gyötörte. A lovagok a melvéden kihajolva okáttak, ha ugyan maradt annyi erejük, hogy odáig vonszolják magukat. A legénység is nehezen viselte el az erős hullámverést. A fedélközi istállókban bezsúfolt lovak szörnyű bűzt árasztottak. A vihar éjszaka ijesztőbb, mint nappal. Az alamisnások nekiláttak az imádkozásnak. Jean de Hainau úr csodálatra méltó bátorsággal és vigasztaló szavakkal forgolódott Izabella királyné mellett, bár kisétózásba vitte a figyelmességet, hiszen bizonyos alkalmakkor a férfiak buzgalma kellemetlenné válhat a hölgyek számára. Amikor Hainau urat is elfogta a rosszul lét, a királyné szinte megkönnyebbült. A viharos időjárásnak egyedül csak Lord Mortimer tudott ellenállni. Azt mondják, hogy a féltékeny férfiak nem szenvednek a tengeri betegségtől. Maltravers Báró viszont annál szánalmasabb látványt nyújtott, amikor végre felviratta a hajnal. A szokottnál is megnyúltabb és sárgább arccal, piszkos, foltos köntösben szétvetett lábbal ült, egy tekercs hajós kötélen. És minden közelgő hullám láttán felnyögött, Mintha az a halálát hozná. De Szent György nagyúr kegyelméből A tenger végül lecsillapult, És a lovagok kisérendbe hozhatták magukat. A matróz őrszemek nem sokára megpillantották Anglia földjét. Mint össze néhány mérfölddel délebre, Mint ahol ki akartak kötni. A hajókat Hárvics kikötője felé irányították, és Lám, a behúzott evezőjű királyi hajó immár súrolta a fából készült kikötőigátat. A fiatal akvitániai Edvárd herceg hosszú szőke szempilláink keresztül álmodozva nézte a körülötte lévő dolgokat hiszen mindaz, amivel pillantása találkozott, ami kerek, vörös vagy rózsaszínű volt, a szeptemberi széltől kergetett fellegek, az utolsónak érkező hajók dagadó alacsony vitorlái, a flandriai sárgalovak fara, Jean de Hainau pufók orcája, minden, minden ellenállhatatlanul szerelmetes hollandjára emlékeztette. Amikor lába Hárvics kikötőjének földjét érte, Roger Mortimer úgy érezte, hogy mindenben őséhez hasonlít, aki 260 évvel előbb kötött ki Földön a hódító oldalán. Ez meg is látszott a Lord arcán, hangján, és ahogyan az ügyeket intézte. A hadjárat irányítását megosztotta parancsnok parancsnokolt Jean de Hainauval. Ez eléggé igazságos eljárásnak tűnt, hiszen Mortimer a saját jó ügyén kívül csak néhány angol nagyúrral, meg a lombardok pénzével rendelkeze. A másik ellenben 2757 harcba induló embert vezetett. Ennek ellenére Mortimer úgy vélte, elegendő lesz, ha Jean de Hainaut csupán a szervezéssel, meg a csapatok ellátásával foglalkozik. A hadműveleteket egyedül, teljes felelősséggel ő maga akarta ellenőrizni. Kent grófia nem nagyon törekedett előtérbe kerülni. Mert ha kapott, derülátó hírek ellenére, a nemesség egy része mégis hűséges maradna Edward királyhoz, akkor annak csapatait Anglia marsalja, Norfolk hercege, kent fivére tulajdonfivére vezetné. Márpedig más dolog egy húsz évvel idősebb féltestvér ellen lázadni, aki rossz királynak bizonyult, és megint más kardot húzni egy nagyon szeretett fivér ellen, akit csak egy kor korkülönbség választált tőle. Mortimer mindenek előtt híreket akart szerezni, és ezért felkereste Harwich Lord majorját. Tudja, merre találhatók a királyi csapatok? Melyik a legközelebbi vár, ahol a királyné meghúzódhat, amíg az emberek partra szállnak és a hajók kirakodnak? Azért vagyunk itt, magyarázta Mortimer a Lord Majornak, hogy segítsünk Edvárd királynak megszabadulni a rossz tanácsosaitól, akiknek hatalmát nyögi a királyság, továbbá, hogy a királynét visszahelyezzük az őt megillető helyre. Tehát nincs egyéb szándékunk, mint az, amelyet a bárók akarnak, és Anglia egész népe óhajt. Röviden és szabatosan ugyanezt ismételte el Roger Mortimer minden pihenőnél, hogy a netán megdöbbent embereknek megmagyarázza az idegen hadsereg jelenlétét. A Lord Major, ez a lebegő fehér hajú és talárjában nem annyira hidegtől, mint inkább a félelemtől reszkető öregember, a jelek szerint nem sok felvilágosítást tudott adni. A király, a király? Azt mondják, Londonban van, ha ugyan nem Portsmouthban. ban mindenképpen egy nagy hajóhadnak kellett összegyűlnie, mivel a múlt hónapban kiadott egyik rendelet alapján, egy esetleges francia betörés eshetőségére számítva, minden hajót oda irányítottak. Ezért is van oly kevés hajó ebben a kikötőben. Lord Mortimer e hallatán nem titkolta büszkeségét, és különösen nem Hajnau úr előtt. Ugyanis megbizottaival már előzőleg ügyesen elhírezteltette, hogy a déli parton szándékszik partra szállni, és lám a csel tökéletesen bevált. De Jean de Hajnau úr is büszke lehetett hollandus matrózaira, akik a vihar ellenére is meg tudták tartani az irányt. A környéket nem őrizték. A lordmajor nem hallotta, hogy csapat mozdulatok lettek volna a környéken. És a szokásos felügyeletre vonatkozó parancstól eltérő utasítást sem kapott. Merre van hát ez a hely, ahol ideiglenesen letelepedhetnének. A lordmajor az onnan három mérföldnyire lévő, Válton apátságot ajánlotta, ahová a vizeket déli irányban megkerülve lehet elérni. Lelkemélyén csupán egyetlen vágya volt, hogy megszabaduljon ettől a társaságtól, és a szerzetesekre hárítsa elhelyezésük gondját. A királyné mellé kísérletet kellett kijelölni. Én leszek a kíséret parancsnoka, kiáltotta Jean de Hainaut. – De akkor ki fog felügyelni Henurjeink partra szállásánál, uram? – kérdezte Mortimer. – És mennyi idő kell a partra szálláshoz? – Jó három napra van szükségünk, hogy menetkészek legyünk. – De itt hagyom fegyvernökeim vezetőjét, Philip de Chintost, ő majd eligazítja őket. Mortimer legfőbb gondját azok a titkos üzenetek okozták, amelyeket Hollandból küldött Orleton püspöknek és Lancaster grófjának. Vajon találkoztak-e azok ketten, és ideje korán értesültek-e mindenről? És most hol tartózkodhatnak? A szerzetesek révén nyilván megtudhatják, és az apátságból lovasokat küldhetnek, akik kolostorról kolostorra eljuthatnak a belső ellenállás két vezetőjéhez. Mortimer tekintét parancsolón látszólag nyugodtan rótta hárvics alacsony házakkal szegélyezett főútját. Valójában azonban türelmetlenül forgolódott, hogy szemmel tartsa a gyülekező kíséretet. Lement a kikötőbe, hogy megsürgesse a lovak partra szállítását. Aztán visszatért a három kehely fogadóba, ahol a királyné és edvát herceg a hátas várta. Ezen az úton, amelyet most a lord taposott, vonul majd végig újra meg újra, több évszázadon keresztül, Anglia történelme. Végül készen állt a kíséret, megérkeztek a lovagok, és négyesével felsorakozva, Teljesen eltorlaszolták a High Street-et. A lovak mellett szaladó csatlósok még egy utolsó csatot bekapcsoltak a lovak védőpáncélján. A keskeny ablakok előtt lándzsák imbolyogtak. Hangosan csörömpöltek a tért páncéloknak ütődő kardok. Miután a királynét nyerekbe segítették, a lovasmenet megindult a hegyes-völgyes vidéken keresztül. A ritkásan álló fák, a dagálytól elárasztott, hanga fűves mezőségek, az elszórt szalmatetős házikók között. Az alacsony sövények mögött vastag gyapjas birkák legelézték, a sós vizű, tócsák körülnőt füvet. Végső soron meglehetősen lehangoló volt ez a párába burkolózó táj. De Kent, Cromwell, Alspaé, meg az angolok maroknyi csapata, sőt, a még mindig beteg Maltravers és könnyes szemmel nézte a vidéket. Aztán egymásra pillantottak. Ez a föld Anglia földje volt. És akkor az egyik istálló alacsony ajtaja felett váratlanul egy tanyasi lófeje bukkant elő. A menet láttán felnyerített, és Roger Mortimer érezte, hogy ismét fellelt hazája láttán, miként keríti hatalmába a felindulás. Ez az oly régóta várt boldogság, amelyet mindeddig nem érzett, hiszen annyi súlyos gond forgott a fejében, és annyi mindenről kellett döntenie. Most csapott le rá. E vidék kellős közepén. Csupán azért mert egy angliai ló rányerített Flandria lovaira. Három évi távollét, három évi számkivetettség, várakozás és reménykedés. Mortiver szinte újra látta önmagát, amint a Towerból való szökése éjjelén, átázva beugrik a temze közepén veszteglő bárkába, hogy eljusson a túlsó parton várakozó hátaslóig és íme most visszatért, köntösen mellére himzett címerével, és ezer lányzsással, hogy folytassa harcát. Visszatért, mint annak a királynénak a kedvese, akiről oly sokat álmodozott a börtönben. Az ember csak akkor mondhatja magát boldognak, ha az élet olykor hasonlít az életről álmodott álmokhoz. Hálásan és olyan mozdulattal, mintha boldogságát kívánná megosztani véle, szemét Izabella királyné acélba foglalt, szép profilja felé fordította, amelyben zafírként ragyogott a szeme. De amikor észrevette, hogy a királyné másik oldalán lovaglózsán de Hainau úr is az asszonyt bámulja, örömet tüstént lelohadt. Olyan érzése támadt, hogy ezt a pillanatot már egyszer átélte. És most újra éli. Nyugtalanság fogta el, mert valóban kevés olyan nyugtalanító érzés létezik, mint amelyik akkor fogja el az embert, amikor felismer egy utat, ahol még soha nem járt. Aztán hirtelen eszébe villant a Párizsi út, Isabella megérkezésének napja, amikor ő ment elébe fogadni, és visszaemlékezett, hogy Robert Dártoá akkor épp úgy lovagolt a királyné mellett, mint most Jean de Hainau. Hallotta a királyné hangját. Jean, uram, én mindenért adósa vagyok kegyelmednek, de mindenek előtt azért, hogy itt lehetek. Mortimer elkomorodott. Komor, nyers és szórakozott maradt mindvégig az úton és még akkor is, amikor megérkeztek Walton szerzeteseihez, ahol mindenki elhelyezkedett, ki az apát szállásán, ki a vendégházban. A fegyveresek zöme pedig a csűrökben. Este, amikor Izabella királyné visszavonult Mortimerrel, megkérdezte szeretőjétől rossz hangulatának okát. Mi történt kegyelmeddel délután, kedves Mortimer? Azt hittem, úrnőm, hogy jól szolgálom királynémat és barátnőmet. És ugyan kimondta szép nagy uram, hogy nem ezt teszi. Azt hittem, úrnőm, hogy nekem köszönheti visszatérését a királyságba. De ki állította, hogy nem kegyelmednek köszönhetem? Felséged maga, amikor előttem jelentette ki, hajná úrnak, hogy mindenért néki tartozik hálával. Ó, Mortimer, édes barátom, kiáltotta a királyné, mennyire gyanakszik minden szóra. Hát mi rossz van abban, ha köszönetet mondunk, annak, akinek lekötelezettjei vagyunk. Arra gyanakszom, ami gyanús, vágott vissza Mortimer. Gyanakszom a szavakra, és gyanakszom bizonyos pillantásokra, amelyekről híven reméltem, hogy felséged csak is számomra tartogatja. Felséget kacér, és ezt nem várta öntől. Felséget kacérkodik. A királyné fáradt volt. A háborgó tengeren töltött három nap. A nagyon kalandos partra szállás okozta aggodalom, és végül a négy mérföldnyi lovaglás eléggé megviselte. Vajon sok olyan asszonyt ismere a világ, aki ennyi mindent kibír szó nélkül? és anélkül, hogy gondot okozott volna valakinek. Inkább bókot várt, merészségéért, semmint féltékeny szemrehányást. Miféle kacérságot emleget, barátom? Szólalt meg türelmetlenül. Az a tiszta barátság, amelyet Hajnau úr fogadott nekem. Lehet, hogy nevetséges, de jó szívből fakad és ne feledje, hogy ennek a barátságnak köszönhetjük az itt lévő csapatokat. Tűrje el hát, ha ezt olykor viszonzom kissé, anélkül, hogy bátorítanám őt, mert számolja csak meg előbb a mi angoljainkat, aztán az ő hennujerjeit. Elvégre, ha rámosolygok arra az emberre, aki annyira ingerli, az kegyelmedért is történik. A rossz cselekedeteket rendszerint jó szándékkal magyarázzák. Elhiszem, hogy Hajnó felségedet nagy szeretettel szolgálja, de mégsem utasítja vissza az aranyat, amellyel ezért megfizetik. Tehát szükségtelen, hogy felséged oly gyengéd mosolyokkal ajándékozza meg őt. Megszégyenülök felséged miatt, ha látom miként süllyed le, a tisztaság azon magaslatáról, ahová helyeztem. Úgy tűnt, Mortimer barátom, hogy azon a napon, amikor a tisztaság magaslatáról a kegyelmet karjába süllyedtem, az nem sértette annyira. Ez volt első cívódásuk. De miért kellett ennek éppen ezen az annyira várt napon kirobbannia, amelyért oly sok hónapon át közösen fáradoztak? Barátom, tette hozzá szelidebben a királyné. Vajon nem abból fakadt -e nagy indulatja, hogy mostantól fogva közelebb leszek férjemhez, és mert ezután a szerelem kevésbé lesz könnyű számunkra? Mortimer lehajtotta a sűrű szemölgyeivel határolt homlokát. Valóban, azt hiszem, úrnőm, hogy most, midőn felséget királyságának földjére léptünk, külön kell hálnunk. Éppen erre akartam kérni, édes barátom, felelte Izabella. A férfi elhagyta a szobát, nem látja majd sírni a szeretőjét. Hová tűntek a franciaországi boldog éjszakák? Az apátsági szállás folyosóján Mortimer összetalálkozott a fiatal Edward herceggel, akinek keskeny fehér arcát megvilágította a kezében tartott gyertyalángja. Csak nem azért járt erre, hogy leselkedjen utána. Fenséged nem alszik? kérdezte Mortimer. Nem, milord, kegyelmedet kerestem, hogy megkérjem, küldje hozzám a titkárját. A királyságba való visszatérésem estéjén levelet szeretnék küldeni Filippa úrnőnek.